Hela havet stormar. Va? Ska vi prata politik och regeringsbildning? Nej, det ska vi inte. Och hela havet stormar kanske är lite överdrivet. Linus, Alin, Daniel Roth och jag, Mattias Helm ska försöka förklara vad jag egentligen menar med det. Och det är väl där vi ska slå an tonen i veckans avsnitt av Röglepodden. Det tycker jag. Klockrent intro. Mycket bra, igen. Mycket bra. Vi har en regering och vi har ett lag. Så kan det vara. Så kan man ju kanske se på det också. Men hela havet stormar. Det menar vi då. Vad? Vem vill dra det? Eller vad menar jag? Vad tänker jag på? Vi kan väl skicka ordet till Linus Alin som har varit på dagens träning och fått med sig fyra nya kedjor hem. Eller hur Linus? Mm, jag äh, brukar ju sitta på de här träningarna. Ofta är det att en spelare byts ut en spelare byter line eller saknas på grund av skada eller liknande. Men nu var det... Äh, Ändringar överallt i princip om man tittar på kedjorna. Det räckte med att jag såg att Lukas Elvenäs gick in och tränade med eh, Ted Butén och Daniel Saar. och Då kastade jag över blocket och tänkte att nu kommer det hända grejer. Och precis så var det ju. Första kedjan splittras, alltså Ted Butén, Lukas Daniel Sar bildar en ny enhet. Leon Bristet får istället kampera ihop med Simon Ryfors och Nils Höglander. Och sen har man eh, två kedjor kvar. Och det är då Olle Liss, Taylor Mattsson och Linus Sandin Och sen Trevor Mingoya, Mattias Sjögren och Matt Carey. Och det öppnar ju för spännande tankegångar här i studion. Debatt. Debatt. Vad vill de? Vad vill de? Vad tror vi? Om, om vi bara säger rent på att Vi zoomar ut och, och säger, varför gör de detta nu? Efter ett och eh, derby och därefter en lite soppatorsk match mot, mot HV. Varför händer detta nu? Väckarklocka väl, på något sätt. Eller? Även om HV-matchen inte var um, något bottenapp i, i mina ögon så uh, sådana här grejer, när man rör om lite i ett lag så får det ofta en uh, rätt så snabb effekt om man träffar hyggligt rätt när man byter miljöer och folk får, uh, det är mycket folk som knackar på dörren som vill in i det här laget. Och då kan man få, få mycket ut av det om man hittar rätt konstellationer på kort sikt speciellt. Så jag tror att det är en lite, ja, det här HV-matchen då att man inte nådde hela vägen fram där och det pratades om soppartorsk, att man saknar energi och så. Det vill man väl ha upp så snabbt som möjligt och då skickar man en intern signal här. Handlar det om att första kedjan inte presterat lika bra som tidigare eller handlar det om att få igång Lukas Elvenäs ännu mer för att när man placerar honom där eller handlar det om någonting helt annat? Jag tror det handlar om ganska mycket. Det är sporten någonstans vi kliver in i nu. Det är 20 matcher kvar och även om Rögl har lyft och har en stark november bakom CSO och börjat bra efter jul så är det ju knalljämt och man har inte riktigt fått det här. Det är nu man vill ha den här trampolin någonting att flyga på. Och ska vi vara krassa så har man ju verkligen hittat en en första kedja som har hållit ihop länge. Men det är väl ingen av de andra tre som är på samma sätt huggna i sten som jag ser det. Så någonstans tror jag att man vill vrida och vända lite och se om man kan få en utväxling och liksom en kick. För jag kan ju se hur de, eller jag tror man vet hur de har tänkt här. Och då tänker man kanske också att Funkar det inte så kan man alltid gå tillbaka och de tjänar varandra så bra nu så att de kommer att hitta varandra omgående de tre som varit i första kedjan länge. Ja det kan ju också bli en effekt. Om du ifrån den miljön du har varit länge i ett par tre matcher och sen sätts ihop igen då kan du också få en kick framåt av det ju att man känner att nu hittar jag mig igen, det här är jag van vid och så vidare så Oavsett vilket så känns det som spännande, spännande grepp, spännande drag av Röglers tränare. Jag var ju inne på det, jag tror det var efter andra jag och Bro som spretade och tyckte liksom att det var dags att splittra den här första kedjan. Och det menar jag att, att precis det du sa att genom att liksom vara ifrån varandra ett tag kan man ju hitta ny energi. Det är klart att de tre kommer att spela ihop igen. De är ju, det är ju en kedja, de kommer att spela ihop igen. Så att det är klart att man. Varför kan vi vända på vrida och få skaka fram lite nya individuella lyft? Liksom. Inför, inför det här diskussionsämnet så funderar jag ju högt här när vi pratar om det. Och jag frågade er, vem är lagets bästa passningsspelare? Och du Linus sa det att ja, i form så är det Lukas Elvenäs. Mm. Och då tänkte jag att okej, okay, det kan vara en sån tanke Lucas Elvenäs bra passningsspelare, har Briten bredvid sig, säker, stabil alltid. Kanske kan Lukas lägga mackor till Saar och få igång hans målskytte mer, som egentligen är en, en väldigt vass äh, skytt. Det tror jag är en av de största faktorerna faktiskt. Uh, Donley sa Don har, har vi lyft fram som en av de starkare spelarna. Alltså haft en positiv utveckling hela säsongen, men han står på fem mål. Um, hur många kunder han har gjort om han hade ja, haft eh, utnyttjat sina chanser 15 ja, precis, precis. och fem mål är ju får man ju ändå säga ganska klen utdelning med tanke på otroligt mycket powerplay tid han har i ryggen um, och det är klart att genom att sätta ihop honom med Lucas Elvines som i form är deras bästa förpassningsspelare så uh, kan man väl sätta honom i kanske lite fler lägen det är också så att uh, tanken som föddes exakt nu att både Britén och bristet är ju spelare som vill vara väldigt liksom involverade och vill gå på egna genombrott och framförallt bristet. Men i den bemärkelsen är kanske bristet sa ganska lika. likaså sig ju mer än en mer utpräglad passningsspelare som är duktig på att sätta upp lagkamrater i läge. Och jag tycker fortfarande inte att det som var Daniel Sars Adelsmark i början av kvarn, hans direktskott, att det känns nästan inte som att man får användning av det. Och det här kan ju kanske vara en väg ditåt. Och det är också en spelare efter följt honom genom hans karriär. Daniel sa då alltså att när han väl får flow i sitt spel och får självförtroende, får ett par, tre raka matcher där han kan göra mål eller poäng, då kan det hända jättemycket, väldigt snabbt när han får vind i ryggen så att säga Men det är, ju, men det är ju ändå det som vi har reagerat av att vi tycker att, att han har haft mycket av det i sitt spel I sitt spel, ja, men inte i målskyttet Precis, ju. det är konstigt att, att, att han kan ha den klena utdelningen på, på det annars liksom, drivet och, och i en så fungerande omgivning som han har varit i Ja, det är ju skillnad om man ser på en spelare att han, man säger att, oh, han åker runt i det ser ut att ha dåligt självförtroende och liksom stappligt ut och sådär. Men så har det inte varit. Och har varit en spelare som har tagit ett stort ansvar velat mycket i varje match och syns mycket i spelet som har hans egenskap. Och så är jag också förvånad av att det inte har lossnat för honom. Så tänker jag också att man, det kanske handlar om att man, man skulle kunna få lite liksom trippeleffekt om man tänker på en spelare som. Lukas är kanske i större utsträckning skulle jag säga beroende av en fungerande omgivning. Alltså är han i en fungerande omgivning och själv har eh, självförtroende så kan det hända, hända vad som helst. Bristet är kanske mer en spelare som sätter fart på andra som, eh, gör, som kan kliva in i en kedja med, med och höglander och få den att växa. Han kan ju bli ankare till den. I den kedjan liksom, med sitt driv. Så det är kanske den andra effekten. Och sen den tredje kanske att genom de här nya kedjorna tycker jag att, att eh, det är kanske bara ett försök på -match, men att det är lite mer strukturerat. Vad är det för olika typer av kedjor? Men vad är det för typer av olika kedjor? Får, vi kan väl... Får jag bara ta en tanke innan vi tar innan vi går in på andra kedjor? För att Nu, nu pratade vi om Lukas Elvenäs ju, innan vi släpper liksom mm. Lukas och går vidare. Det jag funderar på är att okej, okay, han ska vara den då som kanske sätter upp eh, Sar i fler direktskottslägen. Men vilken form tycker ni att Lukas har varit i? Är ni i den formen att, att han kan göra det om och om igen? Ja, det har han väl inte lyckats göra ännu. men när han, han hade ju en match för Gävle direkt när han kom hem för GVM där han var bäst på isen och, och låg bakom jättemycket. Sen blev han väl sjuk och, och hit, hittade väl inte samma liksom, höjd att vara sig i i derbyt eller i HV-match. Men det är klart att de, de, de, de vet ju vad han, vad han sitter på för liksom guldsäck. Så det är klart att man på olika sätt försöker locka fram den, den intelligensen. Och den, de passningarna som han som man vet att han sitter på. Det är de man vill ge bästa förutsättningar att komma fram. Och det, det, det är kanske bättre än Särblä. Det kan man inte. Men det är ju... Den starkaste centern och, och kanske den bästa, en av de bättre liksom, direktskyttarna i laget. Han är, kommer ju rakt in i en stark omgivning. Mm. Förlåt Linus, Nej. nu får du gå vidare. Ingen fara, ingen fara. Men jag tänker vi det här är så pass <laughs> intressant. Vi kan ju nörda ner oss lite och gå kedja för kedja. Om vi då, tar då vi, vi var inne på det Bristets nya enhet med Simon Ryfors och Nils Höglander. Jag kallade det för en rallarkedja precis här innan vi, vi tryckte på inspelningsknappen. Det känns som en mm. line som kan verkligen ösa på och få flow och bryta mönster i matcher och, och väcka ett lag. Ja, det är en snur kedja liksom? Det skulle kunna vara tre som lär som man ska skruvar upp i ryggen och så bara kör de. Om de tre får synk och full fart så kommer Moras backa och och få förstökt för även andra backar för det är ju tre av dem liksom rappare spelarna och mest liksom töljbara, eller vad man ska säga de är ju helt In intressant också att se Ryfors i en sån miljö för då vill ni får rätta mig har fel nu men det har väl ofta varit en center som har spelat i, i, i en line som ska gnugga och döda lite tid och, och vinna viktiga puckar och liksom sätta upp andra för vara, vara i offensiv zon. Nu får han ett annat typ av ansvar här ju. För detta är ju en kedja på pappa som ska, ska skapa chanser som ska vara jobbigt att möta offensivt. Jag men att både Nysögland och Leon Briset har ju de egenskaperna. Absolut och det ska bli väldigt intressant att se ja. det. För jag, jag tycker ju att jag har kunnat se att det finns ganska mycket teknisk skill eh, hos, hos Ryfors. Som gärna är, också är vass när han kommer i frilägen och så. Så att få han lite mer utrymme med en, en omgivning som kommer att, att förmodligen vara mycket offensiv zon. Så kanske blir fart på hans poängproduktion där. Ja, men det, är ju, det är väl den snabbaste centern. Man, man gissar om man sätter de fyra på en, på, en, på, en, på, en, på en lina så skulle jag gissa att uh, Ryfos är snabbast och de andra två är också utpräglat väldigt rappa spelare. Så det är, det är ju en, liksom en en start och stopp på tempokedja full fräs. Eh, Okej. Okay. Nästa line. Mattias Sjögren, Matt Carey, Trevor Mingoya. Ja, det är ju lite rakare. Det känns ju mer som tre som tar på sig blå rocken och går i gruvan. Det är inte så mycket krusiduller och konstigheter. Det är ärliga tag och 74 knä kneg känns som. Sjögren och Mingoya har spelat med varandra hela vägen va? Och så in med carry där. man vill bli inte De har hittat ju min Mingoya och Sjögren. Och så in med carry i den enheten. Kan det också vara för att man ser att för att få Mingoya som har gjort så pass mycket mål och poäng och ge han utrymme att Cary kan hjälpa Mattias Sjögren att vinna de här offensiva puckarna långt ner i banan och liksom skapa tid och utrymme för att han ska kunna fortsätta producera? Jag vet inte. Kan det det, det något? är nog ingen orimlig tanke. Första intervjun han gjorde med Cary var att han, han själv tyckte att han var som bäst egentligen i hörnorna, ja, eller i rundorna, hur man nu ska uttrycka det på en hockeyrink. Och det är klart, där kan ju han säkert gräva fram många puckar som kan gå vidare till nästa och vidare till Mingoja. Jo, och, och kanske också min goja är ganska ny på den här nivån, eh, tycker jag. Om jag inte missminner mig mot HV, den kedjan när Lukas även vara där... Det var flera byten, de hade strul i egen zon och svårt att komma därifrån. Visst, min jag har gjort mycket mål, men kanske det också för balansen skulle att man vill ha in Carrie som är en grov jobbare som kan liksom eh, kanske vara starkare i egen zon än vad lyckas är. Och så lyfter man in istället lyckas i en redan fungerande omgivning där han, kan liksom, han ska inte stå i egen zon och chippa ut puckar, han ska ju han ska vara anfa och det är kanske så att eh, han får större möjligheter med det med, med Sara och, och, och eh, Ted. Mm. Eh, fjärde och, och sista eh, linan som vi har på, eh, på det här blocket är Olle-Lis, Taylor Mätsson och eh, Linus Sandin. Lite eh, frågetecken där, eh, trots allt måste vi väl eh, nämna såklart. Det är ju så att Daniel Widing eh, har varit sjuk de senaste dagarna, tränade idag onsdag fullt ut. Men eh, vad då extra får vara tillsammans med Erik Andersson och Kristoffer Beng Bengtsson på träningen. Så beroende på hur Daniel Widing känner sig så vet man ju inte om han ska in i den här enheten eller någon annan enheten, enhet för den delen. Men denna enheten känns som, som den mest logiska på papper ju. Eller om han då helt enkelt är, är utanför startuppställningen. Men så alla har koll på, på hela bilden så att säga, så är det så det ligger till. Du får rätta mig om jag har fel nu Elinus. Så min känsla är ändå att Cam Abbott, när spelare har fullt tillgängliga så har de många gånger gått före i kön om det är någon som har varit lite krasslig eller kommer tillbaka från en avstängning eller kommer tillbaka från en skada. Och det tycker jag nog ändå talar för att Viding inte startar på, på fyra ke kedjor även om Viding har varit bra och gjort flera mål mot slutet. Det kan... Jag tror tvärtom. Gött att vi får debattera lite igen. Nej, jag tror Widing jag, jag tror han är given på 12 eh, forwards. Är han sjuk och, och eh, lämnar klartecken så tror jag han är inne och spelar. Även då blir det på i så fall. Eh, men, men det vi kan enas om allihopa är ju att konkurrensen är, är, är brutal för tillfället. Framförallt på vår där vi har tre siffror efter out. Eh, Cool mm, precis. Det är ju, eh, Man har ju alla tillgängliga i, i truppen nu. Kevin Wenström eh, har ju till exempel varit utlånad till Västervik men är nu tillbaka och spelar med juniorlaget. Det är bara Ben Jout som är på skadlistan om vi tittar på backarna också eh, i hela truppen. Och har man då värvat in eh, två spelare hyfsat nyligen då, då ser det ut så här när man har eh, alla friska och hela. Och de är ju då Erik Andersson och Kristoffer Bengtsson och då Viding eller Litz? Och, bara en liten parentes där, där vi, eftersom vi gick igenom varje kedja och deras roller och deras uppgifter i det här laget, så speciellt då om man stoppar in Daniel Viding eh, tillsammans med Taylor Madsen och Linus Sandin, så får det ju någon slags tredje-fjärde-lina stämpel en, en gnuggalin som ska vinna puckar. Och, och vad jobbiga att möta, eller håller ni med att det de, de får den? Stämpeln i min bok i alla fall, om man tittar på hur hierarkin skulle kunna tänkas ut. Mm. Ingen, uh, ingen uh, dum tanke. Nej, men jag tycker att det, det ser lite mer strukturerat ut. Man har fortfarande en första kedja, så har man en, en väldigt uh, lirarbetonad, uh, snabb andra kedja, så har man två, uh, två block uh, uh, som är väldigt liksom uh, lite förkantigare och rakare och gediget liksom. Uh struktur. Vi kan väl ta backen också så har vi det sagt. Det kan gör det, vara, säkert många som är nyfikna eftersom Craig Shearer ju gör han har minnsat 11 av de tretton senaste matcherna på grund av skada eller skador. Vi vet inte om han har haft en och samma eller olika. Det vill han inte prata om när jag intervjuar honom idag av förståeliga skäl. I alla fall Det har väl Chris Abbott bekräftat att det var två olika. Bra, då har vi rätt ut det. Det är perfekt <laughs> eh, I alla fall, han går in och spelar med Jesper Williamson. Eh, sen är det då Arne Lööf, Samuel Jonsson, eh, Cody Curran, Daniel Bertov och sen eh, Allen Bibic och Jakob Bondesson. Eh, så tränar Röjle. Det där är ju faktiskt ganska intressant. För det var ju innan Kiras skada, det var väl mer eller mindre skrivet i sten att Sheer och Curran spelar ihop. Och sen gick Sheerar sönder, lagkaptenen, Bertov kommer in, växer, växer, växer. Nu är inte Kira tillbaka i den självklara eh, det självklara bakparet med Karan. Det är ju oväntad utvecklingen då någonstans. Ja, jag, jag tänker kanske att man är rädd om en sån som Bartov, som ändå har gjort en resa i hierarkin och man har ett bakpar som är väldigt fungerande. Sen är det klart att liksom. I, om man då har ett tredje backpå med där Jacob Bondesson som är 18 år och, och um, Jesper Williamson eller Allen Bibich så är klart att att nivån uh, ta man tappar ju lite ju längre ner man kommer. Liksom. De har ju väldigt, väldigt starka profilerade backar längst upp i hierarkin. Genom att stoppa in Chira där så Stagar man ju liksom, säkerställer man ju ett tredje backpål som är urstarkt också. N Någonstans kan jag tänka mig också då att det måste vara rätt skönt för Cam Abbott att inte behöva placera she ihop med Curran utan kunna splitta de två. Liksom portionera ut deras kunskaper, för båda är ju offensiva och också duktiga framåt. Och sen då ha fått fram Berthov som axlar den manten och funkar bra med Curran. Ja... Jag kan tänka mig att det här är jackpot för Abbott. Och sen är lite tungt kanske också från en del av backarna längst bak liksom, i när Vi har ju varit inne på att, att det har varit en tunn backsida och det har varit perioder under säsongen där, där vissa backar har haft det jobbigt. Men jag måste säga sista, sista tiden så de backar som har varit, som har, som har liksom varit grindstängda nere, Bondesson, Bibic Williamson har ju varit väldigt stabila för dem. Så att det är ju ingen... De står inte och skriker efter en, en räddare som ska liksom stoppa någon blödning. För att uh, de minuter som man har delat ut till folket där bak. Uh, tycker jag har burit de minuterna med liksom, stabilitet och, och trygghet. Och där har du ju verkligen statistik med dig också. Rögle släpper ju inte in så jättemånga mål i en vanlig match. Nej. Uh, så är ju känslan också... Apropå statistik, powerplay, boxplay. Det finns ju fler, på, fler grejer på det här lilla blocket som är intressanta från dagens träning. Så en kanna kaffe till. Ja, precis. <laughs> Vi tar det lite kvickare den här gången, men Rögle har alltså rört om ordentligt i powerplay-enheterna. Powerplay som man har haft strul med under stora delar av säsongen hittills. Men nu blir det två nya enheter. Och det kanske skulle ha gjorts tidigare. Det kanske det skulle ha gjort. Eh, I alla fall då så spelar eh, Craig Shearer rakt in i, i en av dem. Han spelar med Matt Carey, eh, Nils Hugglander, Leon Bristett och Daniel Saar. Det är alltså en av enheterna. I den andra Cody Curran, Lucas Elvenäs, Ted Boutin, Trevor Mingoya och eh, Mattias Sjögen. Och detta gör man ju då såklart för att, att få bättre utredning. För det är ju så att Rögle har fått, eller fått, de har spelat till sig... Eh, flest numera överlägen i serien. De har flest powerplay-tillfällen i SHL den här säsongen. Är det så pass? Det, ja, det är så pass. Och det säger ju en del såklart. Det säger en del att de just det här energiska spelet de oftast har visat upp i, speciellt när de har, de har vinner ryggen har gjort att de har fixat många utvisningar helt enkelt med sig. Men tittar man på procenten som de har förvaltat av dessa så är det ju sämst i lägen. Så där finns ju, rättar man till det, skriver man till sitt powerplay och fortsätter skapa situationer där man får med sig utvisningar så kan man ju naturligtvis göra otroligt mycket med den extra dimensionen som ett välfungerande powerplay gör för ett lag. Ja, men de, de måste ju helt enkelt sätta detta Ni, uh, är, det, är det någonting man kan kritisera så är det ju faktiskt detta men de har, de har uh, han, Karen som är liksom en av SHLs mest dominanta spelare om man har ju spelare för uh, egentligen för alla e e egenskaper för att ha ett fungerande powerplay man, man spelar till sig flest powerplay i hela ligan men man, man har ju som sagt fortfarande Daniel Sa på fem mål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 Vattentätels i d skärm och pulsmätning. Den här aktivitetsklockan har första plats i Sandras hjärta för sin kvalitet och sitt pris. Fem stjärnor från Sandra. Hitta topprankade produkter till priser du kommer älska. Sök efter vad du än behöver på Amazon.se idag. Alltså det här, de måste ju hitta en lösning på detta. De, har ju, de ger ju sig själva chansen att vinna varenda match. Men det är ju ytterst sällan som man tar, tar de här tillfällen. tillfällena man tänker på knalljämt i tabellen. Ska man till slutspel nu så är det ju dags att börja shapea upp detta. Och det gäller ju även boxplay. Så där jag ty tycker där har de ingen vacker statistik heller men jag tycker fortfarande att det är för enkelt att göra mål på rögl i, i, i boxplay. Det är för ofta man summerar matcher där de där det, där det har sett ut som mot Malmö eller mot när uh, man åkte på ett av ytterst få boxplay mot HV. Det tar 10 sekunder sen är det, sen är det mål. liksom Det är Ska Rögle liksom komma någonstans nästa sången då måste de lyfta de här två avdelningarna men rejält. Ja, men speciellt om man tittar på Powerplay. För där har det har ju faktiskt varit så att det vi var inne på det här nu är att Rögle liksom har energi. De får ett långt anfall, pressar ner sina motståndare. Någon måste haka Leon Briset och Nils Och De trillar, det blir utvisning. Rögle får Powerplay. Och sen så tappar man momentum. För man skapar ingenting i sitt numerära överläge. Så man förlorar nästan mer på att överhuvudtaget få det istället för att då kunna surfa vidare på en våg av, eh, av energi och flyt som ju ett powerplay ska ge. Det var du tänkte för precis det du sa. Det, här, det är ju roligt intressant, för det har vi ju sett väldigt många gånger, precis det som händer. Att de trycker på, trycker på, trycker på som en powerplay, och då slutar man trycka på. Men kanske är det Liksom spelet bygger otroligt mycket på aggressivitet och, och skridskåkning och, och vinna närkamper. Här plötsligt så hamnar man i ett läge i ett där man inte behöver göra någonting där. det. stå med pucken och passa runt den. Klart att det är, ju, det är ju någonting annat än att, än att stimma runt som man Det en, ligger en, inte i rögligt DNA helt enkelt just nu. Nej men det är ju någonting annat att stimma runt som en eh, liksom eh, hund och bitar folk i eh, hälsan liksom det här är ju något helt annat. Men jag tycker att de har eh, jag tycker att de har personal för, för att lösa det. Det är, det. det är för dåligt om man inte kan eh, shape upp det Både powerplay och boxplay bättre än så här. Ja, speciellt eftersom ett avklarat boxplay ofta ger motståndare rätt så god energi att, oj shit, vad bra vi var i boxen. Nu är vi ju inne i detta. Alltså att man får ja, men den effekten också. Det rycker ju sönder matchen också. men de, de, de, de har ju ofta liksom skaffat sig momentum i matcherna och får mycket tid i anfälls som de spelar till sig powerplay. Så utnyttjar man inte. Det, det sabbar ju liksom hela, hela rytmen i matcherna. Och eftersom det all, nästan uteslutande, det är så otroligt jämna match för Rögle spelar. Alltså man vinner mudamålet man förlorar mudamålet, det blir förlängningar så är det ju så många gånger det har stått 1-1 ett, ett och Rögle har fått ett eller två raka powerplan och inte utnyttjat det. och sen då har motståndarna fått in en pycke eller att det har blivit förlängning istället. Så om vi pratar om varför ligger Rögle där de ligger just nu, det är ju såklart, och inte högre upp det är ju starten givetvis som fortfarande sätter ett visst krokben för dem när man summerar men också specialteam såklart. Ja, när man tittar på de här så ser det ju ut som... Nu får man tillbaka Shearer. Det är ju jätte... Nu har man ju en stark back i båda. Och det ser ut som att man har Sjögren i en, en och carry i en. Det kan man visa att de ska brödla kanske. Sen är det noll, noll centrar i den ena och två i den andra. Men det känns som att man har... Jag får inte riktigt ihop om de tänka, tänkt. Men det är väl någon slags... Finns det så såklart tanke på vem som ska göra vad. Att man, man vill inte ha för många av eh, samma, samma liksom, stil och samma sort. Det var hela havet stormar. Jag tänkte så det så här: det var veckans. Nu har ni ju stormat färdigt på det, så nu är det ju bara en lätt bris som ska åtgärdas. Ni står med lösningarna Vad skönt att nöda är så lite sånt här faktiskt Ja det var det jag, mm. det, det, det har vi gjort för lite mm. Det ska vi göra mer tycker jag det, det är ju bra att de passar om man värvar folk och som <laughs> Vi kan ägna oss åt den ja. Vi hade ju med derbyt här Och baksmällan, Jag har ju varit inne på det där äh, Malmö chanslöst i derbyt Inte <laughs> riktigt <laughs> Som jag sa inför och ju ganska väntat. Och så baksmälan mot HV. Då har de fortfarande inte vunnit mot HV. Är det något mer ni vill tillägga i, i det där? Ja, men Jag stod och funderade på, när, när var det du skickade ditt sms? Du skickade ett sms där när stod och vägde... <skratt> Nej, då var det ju avgjort. Var det, det? Ja. Ja. ja, men sen så höll det på att bli match igen. När Malmö fick ett jag kommer inte ihåg vad jag skrev. Men ja, det var säkert det. något att det var lätt eller något. Jag, det sa bara du det, det med 6-4 i mm. sista perioden. Så sa ju det, det gick ju lätt. Och sen så var det... En millimeter från dem blev nagelbitar. Det blev <går> bottom till målet och, ja. Nej, men det var väl... Eh, väntat. Alltså, väntat. Ja, men det, var, eh, det var en intressant vecka liksom, med de eh, enorma höjderna. Eh, det var länge sedan man, man upplevde den ljudvolymen. Det var länge sedan, eh, det var mycket som det var, liksom, var länge sedan man upplevde den hallen. Och sen två dagar senare så eh, var det som om man har spelat match på morgonen efter såd ut som både på läktaren och isen. Och det, var, det var intressant att se den, de kontrasterna. Samtidigt så är det ju alltid motståndare och HV71 är ett lag i väldigt bra form, väldigt väldigt bra form. Kanske bäst form av alla om inte jag är helt fel på det. Och det Malmö har inte riktigt varit på de nivåerna så att det är klart. Man får ju alltid räkna in motståndarna också i hur matchen ser ut givetvis. Och jag, jag är inte jag tror inte... Nu var jag inte där och skrev. Men jag är inte jättekritisk till hur det ser ut i lördag, så Jag tycker att det var så helt okej okay ut. Men det var ändå otroliga kontrast mot ljudvolym och liksom, uh, den där sista liksom uh, edgen som fanns uh, för att vinna matchen mot Mamma. fanns i alla fall inte mot HV. När vi ändå pratar matcher vi har ju någon punkt som kommer här som inte handlar om matcher. Men jag tänker att vi kanske ska ändå ändå ska nämna matcherna som kommer för det är tre matcher innan vi spelar in nästa poddavsnitt eller vi gör nästa torsdag eftersom Rögle spelar på onsdag. Men Mora, Linköping, Färjestad. Två lagen har de vunnit två raka mot. Ett lag har de inte vunnit mot än. Så vad ska ni vad ska vi tro om det då? Mora, Linköping, Färjestad. Ja men och... Min känsla är ju att Röglas har mött ganska starka lag länge ända sedan liksom den 28:e med Djurgården hemma, och Frölunda borta, Brynäs. Det har varit många liksom starka motståndare. Så på pappret känns det som att man får en vecka med lite, lite lättare motstånd. Mora borta det är ändå ett av de sämre lagen i serien. Linköping tycker jag också är ett av de sämre. Ja, faktiskt. Även om tabellen motbevisar mig där så tycker jag ändå att det känns som... Men de är i de hissen på väg neråt. Eh, så är min känsla också, ja. ja. Färjestad, mycket svår motståndare för Höglön. Mycket, mycket svår borta dessutom. Men eh, bara något ord om den första matchen, Mora. Jag tittade på topp 25, det är lite intressant. Där har ju faktiskt Mora tre spelare med. Det är ändå lite förvånande måste jag säga, som ett bottenlag att ha har några riktiga poäng görare. Så att, och de har ju också vunnit ett par matcher mot slutet. De har slagit både djurgården och. Vilket har de mer Är Det skrev efter de har slagit hemma. Ja. Så att de är kanske lite bättre form än vad man kan tro. Det känns ändå som att de trippar mot någonting. Mora, något positivt. Det ska bli intressant att se hur Rögle hanterar den matchen. Just med det här som har hänt i, i kedjorna också. Eh, när man åker upp eh, till Mora som eh, en favorit på pappret, till exempel. Hur, eh, hur tar man sig an det? Det, eh, ja, det? det är en väldigt spännande vecka som, som väntar faktiskt. Ja, men Det är ju en häftig säsong, det finns inga slag på det viset. Men klart, Mora är ju ändå ett tak när jag åker och ner, eller upp och gör allt rätt och gör vad de ska så vinner de den matchen. Mm. Så enkelt är det. Mm. Nåväl, det om... Eh, Kedjor och matcher En punkt här Som vi har skrivit en hel del om De sista dagarna, Sen, ja, sista dagarna. Ekonomi, utbyggnad Linda Barena. Det händer mycket i den här Hypen som vi är inne just i just nu med, med Rögle Ja, det får man ju säga Det Eller känns... händer och händer, det har inte hänt något än Men det kan hända Ja, jag har haft uh, gjort en lång tid Med Marcus Turesson, klubbdirektören, äh, äh, som vill ut i ett, ett, äh, ett resonemang där han berättar att de ligger på en, en hög liksom, beläggningsgrad av, av själva arenan, 85 procent. De tre mer eller mindre utsålda rad. De har 95 procent beläggning i, i sin restaurang, den är fullbokad hela tiden. De har två ishallar, isytor som är... Äh, Liksom bokade och används eh, i stort sett dygnets alla vakna timmar. Eh, så någonstans, man gjorde ju en enorm uppgradering av Englands ishall till Linda Borena för tio år sedan. Och så gjorde man en justering för tre, fyra år sedan. När man sänkte isen och fick in lite mer sitt plats. Men man är nu framme vid något slags nytt vägskäl där det kommer att hända saker. Ska man ta nästa steg eh, så eh, krävs det nog någon form av eh, uppgradering av. Eh, lindade arena som vi känner nu idag. En sak som har slagit mig, och det var när du frågade, nu ska vi se, var det arenabolagets... VD Anders Nelson. Ja, kan eller var det Marcus Thurisson som du frågade? I alla fall, du använde ordet hybris. Ni har inte fått hybris nu eller så. Och det är något som jag har funderat på för att okej, okay, det är lätt nu den här perioden där det är mycket publiktillströmning och rögl går bra, det andas positiva tankegångar och så, men det är väl ändå inte så förtvivlat länge sedan som man kunde prata om, aha, när blir det fullsatt när, när går de över fyra tusen, så och så många, alltså kanske ska man vänta lite till och se, vad händer om det kommer en dipp igen, en lite, lite jobbigare dipp, vad händer med publiken då, alltså Ska man verkligen bara blåsa på här nu för att det har varit några matcher eller det har varit mycket folk? Nej, men Det är väl som om man ska bygga det är ju inget man kan göra liksom samma eftermiddag det är ju det är kanske ett projekt på ett antal år framåt om man nu spänner bågen rätt så hårt som man gör som klubb och har, har en vision vad man ska vara om, om tre år då, då måste man ju någonstans försöka ta höjd för det vi ser om också för, det, det som de säger då är ju att äh, deras sittplatser tar ju ofta slut och det är det de vill utöka med. Och deras restaurang är fullbokad hela tiden äh, i stort sett i samband med maktgår och så. Så är det klart att äh, det handlar om äh, att man tänker att man är på ett annat ställe om några år och äh, att man vill äh, skaffa sig de nya intäkterna. Det är klart att det är inte, det är inte roligt att behöva tacka nej till pengar som man kan, som kanske får göra nu med folk som inte kan komma och äta eller titta Ja, eller är det så jobbet? Jag tänker, hb 71 har väl haft den situationen under många år där de medvetet väl från början inte byggde för stort utan ville ha full fullbelagt hela tiden, så mycket det bara går. Dels det, och dels är ju frågan till er som känner den här regionen mycket bättre än jag. Finns det publikunderlaget, att kunna öka snittet till, låt säga, fem och tusen? Vet inte. inte. Inte helt övertygad om det. det. Det hänger ju för såklart otroligt mycket på hur det går. Hamnar de igen i någon loop och börjar liksom bli ett, ett bottenlag utan riktning så finns det inte det. Men fortsätter man liksom och kan liksom etablera sig som ett topp åtta lag, så, så finns det säkert uh, hyggliga förutsättningar för den. För jag tänker 3,5 tusen i en arena som tar 6 tusen är ju kanske inte lika kul. Nej, det var väl... Du frågar väl Marcus styrelsen om det också, det är ju såklart otroligt viktigt när man nu planerar och bygga och bygga om en eller bygga på en arena som är ansedd att vara en av SHLs svåraste att spela i som motståndare med publiktryck och allt vad det nu innebär. Men det frågar väl om det här med akustik och så, att man inte bygger bort det. För det är ju någonstans den här arenans själ, att det är det som är det häftigaste med den. Man har, det finns ju många liksom plåtburkar i den här ligan. Jag tänker på utbygd Gävle, Saab i Linköping där akustiken är obefintlig. Så även om man bygger på och upp så måste man ju bibehålla den här känslan av en gryta. Som, för det drar ju också publik. Publik tryck drar ju folk. Plåt. Så är det ju onekligen. Plåtvibbarna får inte gå förlorade. <laughs> Nej. det. <laughs> Nej, men det är, väl, det är väl en viktig punkt i sammanhanget Absolut. att man inte tappar det när man nu, om man nu ska bygga större, så att säga. Nej, det är helt riktigt. Och det verkar de ju vara sunt nog att ha, ha begripit. Det är väl klart att det, det, det vore ju fullständigt hål i huvudet. Om man inte förstår att det är liksom hela grejen med, med Linda Varena så är det ju atmosfären. Men apropå det vi pratar om också, finns publikunderlaget eh, i den här regionen? Alltså, det är ju otroligt så att säga som Rögle har eh, de senaste 20 åren. Liksom, de har inte varit i situationen där de har varit ett, en förening med medvind på riktigt under ett par tre säsonger i SOL Så vem vet när detta händer, om det finns kraft i den här regionen som kan locka de här extra tusen personerna till arenan. Det är helt omöjligt att säga för det blir ju nästan en, en unik och ny situation för hela föreningen. Ju. Om man nu skulle lyckas med det de vill och etablera sig och gå hyfsat långt i ett par slutspel i rad och så vidare. Det är ingen som vet vad som händer med, med publiktrycket och, och intresset då. nej jag menar. Ska man tänka, ska man tänka liksom på sikt det är kanske, det är kanske är ännu viktigare att få till en, en tredje... En tredje isyta medan de har ambitioner och bli mer självförsörjande på spelare. Det är också en av liksom, grejerna om att folk gillar sitt hemvävda lag. och ska man kunna hävda sig där? Men det har man inte gjort på, på särskilt längre. Det är inte så att rörelse. ungdomslag och juniorlag staplar SM-guld på höger. De är inte ens med i topp 10-serien på J20-nivå. Så är det kanske det... Ännu, ännu mer brådskande att ge sina kids förutsättningar att liksom kunna träna lika mycket som alla andra. Den enda invändningen egentligen jag har mot ett sådant här projekt, som kanske inte är en invändning, men det är bara skolad som jag är från barnsben att inte köpa för pengar man inte har. Dessutom ekonomutbildning i så Jag är ganska lovligt trött på alla elitklubbar runt om i landet som... Nyttjar pengar som inte finns. Så länge Rögle har det och har koll på ekonomin och inte sätter sig skiten genom att bygga ut och vad det nu är, allt som kan innebära, så kör. Har man det inte utan tänker att tänka, ah, vi chansar att det löser sig och det kommer nog mer publik, det kommer nog mer publik, då säger jag bara nej, nej, nej, nej. Nej, men man man gjorde. Ju det. Man har investerat ungefär, om vi ska prata ekonomi i, i två minuter man har investerat ungefär 200 miljoner i uh, Linda Barena de sista tio åren uh, 160 miljoner för den stora ombyggnaden och uh, 40 miljoner på uh, uh, träningshall och uh, sänkning av pist, uh, berättade Anders Nelsson, 200-210 miljoner Vad är sänkning av pist? Alltså, sänkning av rinken för jag göra plats för några sittplatser längst ner Mm. och har betalt om jag inte är helt fel underrättad kring en, en miljon i månaden 10 miljoner om året kanske i hyror och, och för en klubb som omsätter senaste året eller senaste säsongen drog man in 125 miljoner så har man visat att man kan man, man klarar av det att, att bo i en arena med med hyreskostnader på en miljon i månaden eller 10-12 miljoner om året och det är klart att genom att uh, göra en uh, utbyggnad av Lindab så, så kommer man ju att få en dyrare höjra. Uh, så det kan man väl gissa kanske att uh, har man investerat 200 och, och man ökar med 100 så det är det klart att det kommer att bli dyrare för dem. Men samtidigt känns det ju som en, en, uh, en klubb som ligger som har ganska stadig koll på sin, sin ekonomi man, man flaggar nu för en, för en vinst på, på över 3 miljoner och, och äh, det känns väl inte att, att man liksom ger sig ut på en eka på Atlanten utan att man <laughs> äh, <laughs> äh, men att man nog, nog äh, min bedömning som, som lekman är att liksom, det känns inte som något riskprojekt och ge sig ut på det här arenabolaget fin, finns till för Uh, har, har liksom stora visioner för hela området där. Och min känsla är väl ändå att uh, det är ett projekt som man skulle kunna gå i land med. Ja, och det är, alltså gör man det och har man koll på det så absolut säger jag bara. Jag, det enda Jag bara menar att ibland känns det som att elitklubbar kanske inte tänker nej, hela är, vägen där. Nej, det är ju uh, onekligen sant. Mm. Är vi framme vid da. Daniels. Ständigt återkommande. Ständigt. Nu var du snäll. Jag har lyckats denna veckan ju. Det är golfapplaud. Four! Nu har vi en spelare som är fostrad i Bodens HF. Vem är det? Jag pratar om. Viktor Lindgren. Viktor Lindgren. Kolla. Ja. <laughs> Duktiga våra, pojkar. Våra turde direkt. Ja. ja, det hade väl möjligtvis kunnat vara. Jag vet inte. Patrik eller någon Nej, annan? Mm. Jag vet inte. Eh, I alla fall, Viktor Lindgren är väl 32 år eh, numera. Kom till Rögle eh, våren 2010. Eh, var med och spelade i eh, både allsvenska och SHL. Gick upp två gånger med Rögle i SHL. Och, eh, båda gångerna stannade han kvar och fortsatte i Allsvenskan med dem. Han fick väl ihop sammanlagt en, två, tre, fyra, fem, sex, sju säsonger i Rögle. Eh, 2016 och 2017 var den sista. En mycket omtyckt eh, slitvarg får man säga. Fantastiskt några... trevlig människa. Ja. I Oerhör. alla lägen. Det är väl det man, det är det som är det bestående minnet av hans tid i, i det här området. Plus att han hade väldigt jobbigt med skador tyvärr mot slutet. Otervare mm, med skador ja. måste man säga. Mycket sådana här. Det liksom. Ja. ja, Mycket sympatisk pojk. Eh, han skickar följande rad. Tjena Daniel, det är bara bra här ha själv med hoppas jag. Vad roligt, jag har ganska precis avslutat år ett av tre på fysioterapeutprogrammet på Luleå tekniska universitet. Utöver det rehabbar jag mitt högerknä som jag opererade för ett år sedan. Vilket även avslutade karriären. Sedan tar familjelivet med tre barn all övrig tid. Jag har så mycket minnen från tiden i Rögle. Och det vore lätt att nämna de två avancemangen. Men något som jag saknar otroligt mycket är att få fyra vinster med publiken i Linda Borena. Efter att de burit fram oss under matchen. Det är en känsla som är omöjlig att hitta i det vardagliga livet. Vi kan väl säga det att... Vi kommer aldrig få uppleva den. Vi kommer aldrig att fatta vad han menar. Nej, det är ju svårt när man står med marmelad i strumpan hemma och får kopiera mm. den känslan <laughs> med tre ungar som springer efter den. Nej, den är ju svår att, mm. och, Men vi tror och honom. Hem. vi tror honom. Han är inte den första som, som säger det och inte den sista heller. Nej. Sen vi kan hova uh, in en, uh, en annan slags kultlö. Jag har lite uh, timtaklor ute. De är ute i krukan. Oh, ja. Viktor Lindgren var i alla fall en spelare som jag kände till. Ja, det kommer du inte att göra nästa vecka. Det kan det. <laughs> ja, lova inte för mycket nu. Du ska få det i land också. Jag vet. Om du inte redan har fått det. Hybris. Hybris. Ja, hybris, varning. Nu får vi en extra dag nu till de med när på podd på mm. Mm. Ja, Ja, men det var väl allt för den här veckan. Och det var ganska mycket, får vi säga. Hoppas mm. ni har haft... Vad säger man? Hoppas ni har haft... Trevlig lyssning kanske. Trevlig lyssning, men fått ut någonting av det också. Ungefär så. Ja, och vi kan väl påminna folk att höra av sig via mejl och Twitter och allt möjligt. Om de har synpunkter på podden eller har på någonting vi ska prata om här. Det är alltid jätteroligt att, att höra av alla som lyssnar. Precis, det här sista segmentet är ju en ren eh, lyssnarönskemål. Eh, så att det finns goda utsikter att påverka innehållet. Mycket bra. Vi tackar er för... Den här gången önskar er välkomna tillbaka om en dryg vecka. Hej då! Hej! Hej. Denna podcast presenteras av Skoren. Äntligen har den härliga sommaren namnat. Eller, ja...